Овід таки вмів наживати собі ворогів. Він приїхав до Флоренції в серпні, а наприкінці жовтня, три четвертіх членів комітету, що запрошували його, були про нього тієї самої думки, що й Мартіні. Дикі нападки на Монтанелі не сподобались навіть його прихильникам. Сам Галі, який спочатку вихваляв все, що він робив. Зрештою, почав засмучено визнавати, що Монтанелі. Краще було б дати спокій. Порядних кардиналів не так багато, і треба обходитися з ними вічливо. Єдиною особою, на яку дощ карикатур та сатир Овода не справив ніякого враження, був сам Монтанелі. Здавалося, як казав Мартіні, не варто було витрачати стільки енергії на висміювання людини, яка ставилася до цього так добродушно. У місті розповідали, що Монтанелі, обідаючи якось з флорентійським архієпископом, знайшов у себе в кімнаті один з дошкульних пасквілів Овода, спрямованих особисто проти нього. Прочитавши його і показуючи архієпископові, сказав, «А правда, дотепно». Одного разу в місті з'явилася листівка під назвою «Тайна благовіщення». Коли б навіть на ній не був намальований овід з розпростертими крилами, більшість читачів і так пізнала б його по тому злому, гострому стилю, який був властивий саме йому. Сатира була написана у формі діалога між Тосканою в образі Діви Марії і Монтанелі, який був уподоблений увінченому оливковому гілкою «Миру Ангелу», що держав у руці емблему чистоти – лілію і провіщав світові прошестя єзуїтів. Памфлет був насичений образливими натяками і ризикованими припущеннями щодо особи кардинала, і вся Флоренція визнавала сатиру за несправедливу і негарну. І все ж уся Флоренція сміялася. В абсурдних, але висловлених серйозним тоном вигадках автора було стільки непереможного, комічного, що навіть ті, хто ставився до овода з осудом і неприязньо, сміялися з його дотепів так само нестримно, як і найполтіші прихильники. І, незважаючи на свій відразливий тон, листівка справила враження на флорентійців. Репутація Монтенелії була надто бездоганною, щоб якийсь там пасквіль, хоч і дуже дотепний, міг їй серйозно пошкодити. Але все ж таки настала хвилина, коли громадська думка – була майже проти нього. Овід знав, куди вжалити. І хоч коло дому кардинала ще збиралася юрба полких прихильників, подивитися, як він сідає в карету або входить у двері будинку, серед хору благословень та привітів часто лунали зловісні вигуки. Єзуїт, Санфедиський шпигун. Але Монтанелі не бракувало й заступників. Через два дні після того, як вийшов Пасквіль, у місцевій газеті «Клерикал» з'явилася блискуча стаття під назвою «Відповідь авторові тайне благовіщення», під якою був підпис «Син церкви». Це була полка оборона Монтанелі проти наклепницьких обвинувачень Овода. Анонімний автор, красномовно і завзято, викладав вчення про мир на землі і благовоління в людях пророком якого був новий папа, а наостанку вимагав відовода, щоб той довів хоч одно з своїх тверджень і врочисто закликав народ не вірити негідному наклепникові. Сила оборони і неабияка літературна вартість статті притягли загальну увагу міста, тим більше, що сам редактор газети не міг здогадатися, хто ж її автор. Незабаром ця стаття вийшла окремою брошуркою, і про анонімного захисника заговорили в усіх кофейнях Флоренції. Овод відповів лютим нападом на папу з усіма його прихильниками, і особливо на Монтанелі, тонко натякаючи, що панегірики його присвященству співають, очевидно, за його згодою. На це анонімний оборонець знову відгукнувся на сторінках кларикала гнівним протестом. Поки Монтанелі був у Флоренції, скаженна суперечка між двома авторами захоплювала флоренційців навіть більше, ніж сам славетний проповідник. Дехто з членів ліберальної партії наважився закинути овидові непотрібно злий тон його нападок на Монтанелі, але з цього нічого не вийшло. Він тільки чемно посміхнувся і протяг, трохи заїкаючись: Справді, панове. Ви трохи несправедливі. Поступаючись в одній справі перед комітетом, я умовився з сеньорою Болою, що ви дасте мені змогу побавитися іншим разом. Такий у нас був договір. Наприкінці жовтня Монтанелі повернувся до своєї єпархії у Руманії, Але перш ніж покинути Флоренцію, прочитав прощальну проповідь. В він згадав про полеміку, м'яко засуджуючи запальність обох авторів, і просив невідомого свого оборонця подати приклад терпимості і припинити непотрібну і негожу словесну війну. Трого дня у Кларікалі з'явилася замітка про те, що виконуючи публічно висловлене бажання Монсеньора Монтанелі, син церкви відмовляється від подальшої полеміки. Останнє слово залишилося за оводом. Він випустив маленьку листівку, в якій заявив, що він, обезброєний християнською лагідністю Монтанелі, змінив свій характер і ладен пролити сльози примирення на шиї першого ж санфедиста, якого зустріне. «Я навіть готовий, – закінчував він, – прийняти вчення і пропозиції анонімного автора, і коли б мої читачі знали, так як ми з його присвященством знаємо, які в нього наміри, – і чому він залишається невідомим. Вони повірили б у щирість мого каяття. У другій половині листопада Овід об'явив комітетові, що він хоче два тижні відпочити на березі моря. Усі були певні, що він подався до Ліворну. Але коли незабаром туди приїхав доктор Рікардо і хотів з ним побачитися, він даремно шукав його по всьому місту. 5 грудня у Папській області вибухнув серйозний політичний заколод і прокотився вздовж усього хребта Апенінських гір. Тоді всім стало зрозуміло, чому Цеовід раптом задумав відпочивати серед зими. Він повернувся до Флоренції, коли повстання вже було придушено, і зустрівши на вулиці Рікардо, вічливо зауважив. «Я чув, що ви мене шукали в Ліворно, а я був у Пізі. Чудове старовенне місто». В ньому почуваєш себе, як у щасливій Аркадії. На Різдво він якось прийшов на засідання літературного комітету в домі доктора Рікардо. Засідання було людне. І коли він, трохи спізнившись, увійшов з винуватою усмішкою в кімнату, там уже було ніде сісти. Рікардо підвівся, щоб принести йому стілець із сусідньої кімнати, але Овід спинив його. «Не турбуйтеся», – сказав він, – я знайду собі місце. Він пройшов до вікна, коло якого сиділа Джема, і влаштувався на підвіконні, прихилившись головою до рами. Він, посміхаючись, дивився вниз на джему напівзаплющеними очима. Вона відчувала цей загадковий погляд, що робив його схожим з портретами Леонардо да Вінчі, і інстинктивне недовір'я до цього чоловіка поступилося місцем незрозумілому безрозсудному страху. На засіданні обговорювали випуск прокламації з приводу недороду, що загрожував Тоскані голодом. У цій прокламації комітет мав зробити деякі пропозиції, щоб запобігти лихові. Прийти до якогось рішення було нелегко, бо, як звичайно, думки членів комітету різко розходилися. Найпередовіша група, до якої належали джема, Мартіні і Рікардо стояли за енергійну апеляцію до уряду і суспільства про те, щоб негайними заходами було полегшене становище селянства. Поміркована ж фракція, думку якої, звичайно, підтримував і Грасіні, побоювалася, що занадто різкий тон відзови може швидше роздратувати міністерство, ніж переконати. Звичайно, панове, ваше бажання подати негайну допомогу народові, Дуже схвальне, промовив Грасіні, дивлячись на схвильованих радикалів поблажливо. Але хіба мало у нас з вами всяких нездійснених бажань? Якщо ми почнемо говорити з урядом таким тоном, як ви пропонуєте, то він зовсім не вживе ніяких заходів, аж поки не вибухне справжній голод. Тут хоч би добитися від міністерства, щоб воно обстежило стан урожаю. І то був би крок вперед. Галі, який сидів у кутку біля грубки, схопився, щоб відповісти своєму ворогові. — Крок вперед, але голод не чекатиме, поки ми посуватимемося такими кроками. Перш ніж ми зберемо допомогу народу, він увесь перемре. — Цікаво було б знати, — почав Саконій, але кілька голосів перебили його. — Голосніше, нічого не чути. Звичайно, не чути, коли на вулиці такий гармидер, роздратовано зауважив Галі. А ну гляньте, Рікардо, чи зачинене вікно? Тут сам себе не чуєш. Джема обернулась. Вікно зачинене, але, здається, по вулиці йде мандрівний цирк. З вулиці неслися регіт і крики, дзеленкання дзвоників і тупіт ніг, перемішуючись з жахливим завиванням мідних труб та немилосердним гупанням барабанів. «Кілька днів доведеться терпіти», – сказав Рікардо. «Не можна ж на Різдво вимагати тиші?» «Зяк коні, що ви хотіли там сказати?» «Я кажу, що цікаво було б знати, якої думки про це в Пізі і ліворно. Може, сеньор Ріварес що-небудь скаже нам? Він якраз звідти приїхав». Овід мовчав. Він дивився у вікно і здавалося, не чув, що до нього зверталися. «Сеньори Ріварес!» покликала його Джема. Вона сиділа дуже близько до нього, і коли він не відповів, тихенько торкнулася його руки. Він поволі повернув до неї обличчя, і вона здригнулася, побачивши застиглу, жахливу його нерухомість. Одну мить воно здавалося обличчям мерця. Потім губи якось чудно ворухнулись. Так, Прошепотів він. Це мандрівний цирк. Першим її поривом було захистити його від цікавих очей. Не розуміючи, що з ним, вона тільки бачила, що весь він душею і тілом підпав під владу якогось страшного ведіння чи галюцинації. Вона швидко підвелась і, заслонивши його, відчинила вікно, як наче для того, щоб подивитися на вулицю. Крім неї, ніхто не бачив його обличчя. По вулиці проходив мандрівний цирк. Клоуни, що їхали на ослах, арлекіни в різнобарвних костюмах. Компанія різдвяних масок, сміючись і штовхаючись, перекидалася жартами з цирковими фокусниками, засипаючи їх дощем серпантину. І кидала маленькі мішечки з токерками Колумбіні, яка сиділа у візочку, вся в блискітках і перах із фальшивими локонами на лобі і фальшивою смішкою на губах. За візком бігла строка юрба – хлопчаки, жебраки, клоуни, що перекидалися через голову, і продавці фруктів. Вони плескали в долоні, штовхалися і билися, і нікого не видно було за натовпом. Але раптом Джема виразно побачила горбатого і бридкого карлика, химерно вдягненого в блазненське вбрання у паперовому ковпаку із баламбончиками. Очевидно, він теж був з мандрівної трупи і розсмішив руй-юрбу якимись огидними гримасами і кривлянням. «Та що там таке?» – спитав Рікардо, підходячи до вікна. «Чим ви так зацікавились?» Він був трохи здивований, що вони змусили весь комітет чекати себе ради того, щоб подивитися на бродячих клоунів. Чема обернулась. Нічого цікавого, сказала вона. Просто продячий цирк. Але вони зняли такий гармидер, ніби щось трапилось. Вона стояла спершись однією рукою на підвіконня і раптом почула міцний потиск холодних пальців овода. «Дякую!» ледве чутно прошепотів він і, зачинивши вікно, знову сів на підвіконня. «Боюся, що затримав вас, панове», – промовив він своїм звичайним жартівливим тоном. «Я дивився на мандрівний цирк. Цікаве видовище». Саконі щось питав у вас?» – похмуро кинув Мартіні. Поводження овода здавалося йому безглуздою манірністю, і йому було досадно, що Джема так безтактно пішла за його прикладом. Це було на неї зовсім не схоже. Овід заявив, що нічого не знає про настрої в Пізі, бо він там тільки відпочивав. Потім запалом почав висловлювати свої думки про сподіванки на врожай та про задуману прокланацію і говорив страшенно довго, заливаючи нескінченним потоком зайкуватої мови вже вкрай стомлених слухачів. Здавалося, звуки власного голосу давали йому якусь болісну втіху. Коли засідання скінчилося і всі почали розходитись, Рікардо підійшов до Мартіні. «Лишайтеся в мене обідати. Фабріцій Сяконі обіцяли залишитись. Дякую, але я хотів би провести додому сеньору Болу». «Невже ви думаєте, що я сама не дійду?» – сказала Джема, надіваючи капелюшок. «Звичайно, доктор Рікардо, він залишиться. Йому не вадить трохи розважитись, він майже нікуди не виходить». «Коли дозволите, я проведу вас», – запропонував Овід. «Мені однаково йти в той бік». «Якщо вам справді по дорозі...» «Може, ви, Ріварес, що зайдете до мене сьогодні?» – спитав Рікардо, відчиняючи їм двері. Овід, сміючись, оглянувся на нього. «Я, любий друже?» «Ні, я йду до цирку». «От чудна істота», – промовив Рікардо, повертаючись до своїх гостей. І що це за пристрасть до блазнів? Не пристрасть, а товариське співчуття, – обізвався Мартіні. Він же й сам справжнісінький блазень. Добре, якби він був тільки блазнем, – серйозно зауважив Фабріці. Якщо він і блазень, то дуже небезпечний. Чим небезпечний? Та не подобаються мені ці таємничі подорожі, які він так любить. «Майте на увазі, що це він уже втретє їздить кудись, і я зовсім не вірю, що він був у Пізі». «Та це ж майже всім відомо, що він їздить у гори», – пояснив Саканьі. «Він навіть не дуже й заперечує, що має зв'язки з контрабандистами, з якими познайомився під час повстання в Савіні. І цілком зрозуміло, що він використовує їхню дружбу для переправи своїх памфлетів через папський кордон». «Я якраз про це й хотів поговорити з вами», – сказав Рікардо. «Мені здається, що нам слід було б просити Ріварса взяти на себе клопіт і про нашу контрабанду. Друкування пістої налагоджено досить погано, а наш незмінний спосіб перевезення листівок, скручених у сигари, більше, ніж примітивний. Однак досі він нас якось задовольняв», – вперто заперечив Мартіні. Йому набридло, що Галі і Рікардо завжди ставили овода всім за приклад, і він був тієї думки, що на світі все йшло гаразд і до того, як цей сентиментальний пірат здумав наводити свої порядки. Задовольняв тому, що ми не мали перспектив ні на що краще. Але ви ж самі знаєте, скільки за цей час було арештів і конфіскацій. Коли ж до цієї справи візьметься Ріварис, я певен, їх буде менше. «Чому ви так думаєте?» ну, «Насамперед тому, що ми для контрабандистів чужі люди. Навіть вівці, яких так вигідно стригти, А Ріварес — їхній друг, можливо, проводир. Вони його дуже шанують. Будьте певні, що кожен контрабандист в Апенінах зробить для учасника повстання в Савіні те, що не зробить для нас. А крім того, навряд чи хто з нас так добре знає гори, як Ріварес. Хіба ви забули, що він там переховувався і знає, як свої п'ять пальців, кожну контрабандистську стежку? Ні один контрабандист не зважиться обдурити його, хоч би й хотів, і ні один не зумів би цього зробити, та коли б навіть і насмілився. То що ж ви пропонуєте? Доручити Ріваресові всю справу аж геть до розподілу і відкрити йому адреси, сховища, усе взагалі? Чи тільки просити його допомогти нам у переправленні літератури через кордон? Щодо адрес сховищ, то він, напевно, знає всі ті, що й знаємо ми, і ще стільки ж нам невідомих. Тут нам з вами нічого ховати, а от про розподіл треба було б порадитися з іншими. Головне ж, по-моєму, це саме перевезення. Раз література щасливо прибула до Болоні, то вже поширити її там досить легко. «Ну, я особисто проти вашого плану», – сказав Мартіні. «По-перше, всі ці балачки про вправність Рівареса лише з догади. Ми ще ні разу не бачили, як він справляється з контрабандним переплав... переправленням літератури. І не можемо бути певні, що в критичний момент він не розгубиться». «Ну, про це нам турбуватися нічого», – відповів Рікардо. «Повстання в севіні показало, що він не розгублюється». А крім того, – провадив далі Мартіні, – може, я й мало знаю Рівареса, але ні за що не довірив би йому всіх партійних таємниць. Це якийсь легкодум і позер. Доручити одній людині керувати всією контрабандною роботою партії – справа серйозна. Якої ви думки, Фабріці? Я не маю ніякого сумніву, що він справді сміливий, чесний і не розгубиться в потрібну хвилину. А що він добре знає гори і горян, ми маємо чимало доказів. Але в мене зовсім інше міркування. Я далеко не певний, що він їздить у гори лише для того, щоб переправляти свої памфлети. Боюся, що його туди тягне зовсім інше. Звичайно, це лишиться між нами, бо я висловлюю лише свої підозри. Мені здається цілком імовірним, що він має зв'язки з однією з тих груп і, можливо, з найнебезпечнішою яких груп? З червоними поясами? Ні, з ножарями. З ножарями? Та це ж невеличка організація волоцюг, здебільшого з селян, зовсім неосвічених і без ніякого політичного досвіду. Не забувайте, що серед членів най найжорстокіше групу романія Романії найбільше колишніх учасників Севінського повстання. Побачивши, що їм не здолати клерикалів у відкритій боротьбі, вони стали убивцями. А через те, що з рушницями їм не пощастило, то вони взялися за ножі. Але чому ви думаєте, що Ріварес з ними в спілці? Я не думаю, я тільки підозрюю. У всякому разі нам треба спочатку як слід розвідати про це, а тоді вже доручати йому переправляння літератури. Бо коли Бріварес задумав вести ці дві справи разом, він дуже пошкодив би партії». Чим би він їй допоміг? Тільки загубив би репутацію її. Але про це поговоримо колись іншим разом. Я хочу зараз поділитися з вами новинами з Риму. Є чутки, що там мають призначити комісію для опрацювання проєкту міського самоврядування. Розділ шостий Джема і Овід мовчки йшли набережною. Від гарячковості його балакучості не залишилося й сліду. І після того, як вони вийшли від Рикардо, він не промовив майже ні слова. Але Джема щиро раділа, що він мовчав. Вона завжди почувала себе з ним ніяково, і особливо сьогодні, бо його чудне поводження на зборах вкрай збентежило її. Коли палацу у Фіці він раптом зупинився. Ви не стомились? Ні. А що таке? І нема у вас невідкладних справ сьогодні на вечір? Ні. У мене є до вас прохання. Я хотів би, щоб ви сьогодні пішли погуляти зі мною. Куди? Куди хочете? Але що це вам здумалось? Він завагався. Я не можу вам сказати. Це дуже важко пояснити. Але коли можете, прошу, ходімо. Він раптом глянув на неї, і Джема побачила в його очах дивний вираз. Чудний ви якийсь сьогодні?» – ласкаво сказала вона. Він витяг квітку своєї ботоньєрки і почав відривати однеї пелюстки. Кого він їй нагадував? Когось такими самими хапливими нервовими рухами пальців. «Мені зараз дуже важко», – ледве чудно промовив він, дивлячись на свої руки. Я не хотів би лишатися сьогодні на самоті. «То ви підете зі мною?» «Ну, звичайно. Тільки, може, б ви краще зайшли до мене?» «Ні. Ходімо десь пообідаємо. Тут на майдані сеньорії є ресторан. Будь ласка, не відмовляйтесь. Ви обіцяли». Вони зайшли до ресторану. Він замовив обід але сам ні до чого не доторкнувся і вперто мовчав. Чема почувала себе дуже незручно і вже шкодувала, що пішла з ним. Мовчання ставало дедалі важчим, але вона не могла розпочати пусту розмову з людиною, яка, здавалося, ніби забула про її присутність. Нарешті він глянув на неї і уривчисто сказав, «Хочете, підемо до цирку?» Вона вражено глянула на нього. «Навіщо йому цей цирк?» «Ви взагалі коли-небудь бачили такі вистави?» – спитав він, перш ніж вона встигла відповісти. «Вони мене ніколи не цікавили». «Ну ні, вони дуже цікаві. Не можна вивчити життя народу, не побувавши в такому цирку». Коли вони прийшли до міської брами, трупа вже розкинула там свій намет, і жахливе скигляння на скрипках та бій барабанів сповістили, що вистава почалася. Програма була дуже примітивна. Кілька клоунів, арлекінів та акробатів, церковий наїзник, що стрибав крізь обруч, розмальована Коломбіна й Горбань, який розважав глядачів нудним, безглузним кривлянням. Оце й була вся трупа. Жарти їхні загалом були не грубі і необразливі, але безбарвні, і заеложені, а вся вистава справляла враження гнітючої тупості. Публіка сміялась і плескала в долоні з властивою тосканцем чемністю. Але справжню втіху вони мали лише від витівок горбаня, в яких Джема не бачила нічого дотепного. Він просто корчив страшні огидливі гримаси, а глядачі передражнювали його і садили на плечі дітей, щоб ті подивилися на бридкого виродка. «Сеньора Рівареса, невже це вам сп... справді подобається?» – спитала Джема Овада, що стояв коло неї, притулившись до дерев'яної підпорки на мету. «Мені здається...» – вона не закінчила. З того часу, як вона стояла з мантанелі коло садової хвіртки в Ліворно, їй більше ніколи не доводилося бачити на обличчі людини такого безмежного, безнадійного страждання». Зненацька один із клоднів штовхнув горбаня, і той, перекинувшись через голову, викотився з арени незграбним клубком. Між двома клонами почався бій, і овід, ставалося, прокинувся від сну. Ну що, підемо? спитав він. Чи, може, ви хочете дивитися далі? Ні, ні, краще ходімо. Вони вийшли з намету і попростували серед темної зелені до річки. Кілька хвилин обоє мовчали. «Ну, яке у вас враження від вистави?» Раптом запитав Овід. «Взагалі-то дуже сумне, а часом навіть було гідко дивитись. На що саме?» «Ну, на всі ці гримаси і кривляння. Вони просто відразливі і зовсім не смішні». «Ви говорите про горбання?» Пам'ятаючи його болісну вразливість при нагадуванні про всяке каліцтво, Джема боялась говорити про цю частину вистави. Але він сам почав про це розмову, і вона відповіла. «Так, цей виступ мені зовсім не сподобався». «А публіці він найбільше припав до вподоби?» «Тим гірше». «Чому? Тому що він вульгарний?» «Ні, не тому. Бо вся вистава вульгарна». Але це було якось жорстоко. Овід посміхнувся. У чому ж ви бачите жорстокість? Уставлені публіки до горбання? Звичайно, для нього це байдуже. Він у цирку так само заробляє собі на життя, як наїзника або колумбіна. Але саме видовище таке неприємне і образливе. Воно принижує людську гідність. Можливо, він був не менш приниженим, і до того, як почав виступати на арені, усі ми почуваємо себе до певної міри приниженими. Це правда, але, може, вам здається, це безглузним забабоном, але для мене людське тіло священне. Мені боляче, коли з нього знущаються і навмисно роблять потворним. А людська душа? Він спинився і спершись об камінну балюстраду набережної, глянув їй прямо у вічі. «Душа?» – повторила Джема. Вона теж спинилась і здивовано дивилась на нього. Паривчись рухом, він простяг до неї руки. Нежива, ні разу не спала на думку, що в цього злиденного клоуна може бути душа, жива, бунтівлива людська душа, замкнена в незграбне понівечене тіло і змушена бути для нього рабою. У вас таке добре серце. Ви жалієте тіло в блазненському вбранні з бубінцями. А як же ви не подумали про нещасну душу, яка не має навіть барвистого ганчір'я, щоб прикрити свою жахливу голизну? Уявіть собі, як вона тремтить від холоду, заклякає від сорому й муки перед очима юрби, відчуваючи її жарти, як удари батога. А сміх мов розпечене залізо на живому тілі. Подумайте, як вона озирається безпорадно на гори, що не хочуть на неї впасти і заховати від цих мучителів. Вона заздрить щурам, які можуть залізти в якусь діру і причаїтися там. Згадайте, що душа німа, в неї немає голосу, щоб благати. Вона мусить терпіти, терпіти і терпіти. Ах, які дурниці, я говорю. «Чому ж ви не смієтесь? У вас нема почуття гумору?» Повільно, в мертвому мовчанні, Джема пішла вздовж берега. За весь вечір їй ні разу не спало на думку, що тяжкий його настрій мав якийсь зв'язок із цирком. І зараз, коли цей несподіваний вибух освітив перед нею темний куток його внутрішнього життя, вона, пригнічена глибоким жалем до нього, не могла знайти жодного слова втіхи. Він йшов поруч, одвернувшись від неї і дивився на воду. «Сподіваюся, ви розумієте», раптом промовив він з визовом і повернувся до неї, «що всі мої слова – чистісінька фантазія. Часом я люблю дати волю уяві, але не терплю, коли люди сприймають мої фантазії як щось серйозне». Джема нічого не відповіла, вона мовчки рушила далі. Коли вони минали браму у фіці, він перейшов через дорогу і схилився над якоюсь темною кубкою. «Що з тобою, маля?» – спитав він таким ласкавим голосом, якого Джема ще ні разу не чула в нього. «Чому ти не йдеш додому?» Кубка ворухнулась і щось тихенько проскиглала. Джема підійшла ближче і побачила хлопчика років шести, Брудного і бірваного, Що скрутився на тротуарі Немов зляканий звірятко. Увід поклав руку На розпатлену голівку. «Що таке?» – спитав він, Нахиляючись нижче, Щоб розібрати невиразну відповідь. «Пора вже спати. Маленьким дітям нічого робити Вночі на вулиці. Ти тут замерзнеш. Ну, давай руку і будь молодцем. Де ти живеш?» Він взяв хлопчика за руку, і спробував підвести. Але той спроглизливо крикнув і знову припав до землі. «Та що це з ним?» – здивувався Овід, стоячи коло хлопця на коліна. «Ой, сеньоро, гляньте!» Плече й куртка дитини були закривавлені. «Ну скажи ж мені, що з тобою трапилося? Ти впав? Ні? Хтось побив тебе? Я так і знав. І хто ж це? Дядько!» А, -а, а Коли ж це він?» «Сьогодні вранці. Він був п'яний. А я? Я?» «А ти підвернувся йому під руку, правда?» «Отож, хлопче, не попадайся в руки п'яним, коли вони цього не люблять». «Ну, сеньора, що ж нам робити з цим бідним малятком?» «Ану, ходім на світло, моя дитина. Я гляну на твоє плече». «Ну, обійми мене за шию. Я не зроблю тобі боляче. Отак». Він взяв дитину на руки, переніжши через вулицю, посадив на широкій кам'яний балюстраді. Тоді, діставши складний ніж, вправно розрізав подертий рукав, притуливши голову дитини до грудей. Джема держала пошкоджену руку. Плече було дуже побите – в синцях і саднах, а на руці була глибока рана. «Погана рана для такого малята, як ти», – сказав Овід, обв'язуючи поранену руку хусткою. Щоб з неї не текла кров Чим він тебе вдарив? Кочергою Я попросив у нього сольду Щоб купити собі трохи поленти А він вдарив мене кочергою Ой, здригнувся Це, мабуть, боляче Стиха промовив він Він мене вдарив кочергою І я втік І ти цілий день блукав не ївши? Замість відповіді хлопчик заплакав. Овець зняв його з болюстради. «Ну-ну, цить, все буде гаразд. Ти б дістати візника. Боюся, що всі вони коло театру. Там сьогодні якась надзвичайна вистава. Мені совісно водити вас отак по вулиці, сеньоро. Але нічого, я піду з вами. Може, вам потрібна буде допомога? Тільки як ви його донесете так далеко?» «Він же, мабуть, важкий?» «Нічого, як-небудь подужую!» Коли театру стояло кілька екіпажів, тільки всі вони були зайняті. Вистава скінчилась, і більшість глядачів вже розійшлися. Ім'я Зіти було надруковано великими літерами, вона брала участь у балеті. Попросивши Джему зачекати, Хвилину Овід попрямував до під'їзду театру і запитав у служителя. «Мадам Рені вже поїхала?» «Ні, сеньоро», – відповів той, і здивовано поглянув на добре одягненого джентльмена, що ніс на руках обідраного вуличного хлопчика. «Вона збирається їхати. Її коляска тут. Та ось і вона». Спираючись на руку молодого офіцера-кавалериста, по східцях спускалася Зіта. Вона була надзвичайно гарна, яскраво червоному, оксамитовому плащі, накинутому поверх вечірнього плаття. Велике віяло страусового пір'я висіло збоку. Біля під'їзду вона раптом зупинилась і, вирвавши свою руку з під руки офіцера, підійшла до овода, дивуючись, що це у вас, Феліче? Я підібрав цього хлопчика на вулиці. Він увесь побитий, голодний. Я хочу якнайшвидше доставити його додому. Екіпажів ніде немає, і я хочу взяти вашу коляску. Феліче, чи не збираєтесь ви привезти цього жахливого жебрака до себе в кімнату? Покличте поліцію, нехай вони однесуть його в притулок або в інше спеціальне місце. Ви не можете збирати всіх міських жебраків? Він поранений, повторив Овод. «У притулок можна відіслати завтра, коли це необхідно, але я мушу спочатку подивитися сам і нагодувати хлопчину». Зіта гідливо скривилась. «Він притулився головою до вашої сорочки. Як ви можете, він брудний!» Увід глянув на неї з злістю. «Він голодний! Ви, мабуть, не знаєте, що це значить!» «Сеньора Ріваресе, – сказала Джема, я живу тут зовсім близько. Віднесіть хлопчика до мене. І коли не знайдете візника, я можу залишити його в себе на ніч. Він швидко глянув на неї. А вам це не завдасть клопоту? Звичайно, ні. На добраніч, мадам, рені. Цяганка сухо вклонилась і, сердито знизавши плечима, знову взяла офіцера під руку, підібрала шлейф і пропливла до коляски. І «Я пройшлю коляску за вами і хлопцем, якщо ви хочете, місьєрі Варес», – сказала вона, зупиняючись біля дверей. «Добре, я скажу, куди». Він вийшов на бруківку, дав візникові адресу і повернувся до джеми із своєю ношою. Кеті чекала на свою господиню. Почувши, що трапилось, вона побігла по теплу воду і вмить принесла все, що треба було для перев'язки. Посадивши хлопця на стілець, овід став коло нього на коліна і, поскидавши з дитини дрантя, ніжними вправними руками обмив і перев'язав рану. Він саме закінчив мити хлопця і загортав його в теплу ковдру, коли вийшла джема з підносом в руках. «Ну, можна вже вашому пацієнту мої повечерити», сказала вона, усміхаючись до чудного маленького створіння. «Ось я йому наготувала». Овід підвівся і згорнув докупи брудне лахміття. «Ми, здається, наробили вам тут страшного розградіяжу», – сказав він. «Оце все слід було б спалити, а я завтра вранці куплю йому нову одежу. Чи немає у вас часом вина, сеньоро? Треба було б дати йому трохи. А я помив би руки, якщо дозволите». Попоївши, хлопчик одразу заснув на руках у овода, притулившись розкуйовдженою головою, до його білої маніжки. Чема допомогла Кеті навести в кімнаті порядок і сіла до столу. Сеньори, ріварися, вам треба трохи перекусити, перш ніж йти додому. За обідом ви майже нічого не їли, а вже пізно. Якщо можна, я випав би склянку чаю, по-англійському. Якщо мені соромно турбувати вас у такий час, то краще не треба. «Нічого, покладіть дитину на софу, ви вже стомились. Тільки почекайте хвилину, я закрию подушку простинею. Що ви думаєте з ним робити?» «Завтра, пошукаю, чи нема в нього інших родичів, крім того п'яного звірюки. А як не знайду, то доведеться послухатися поради, мадам Рені, влаштувати його десь у притулок. Якщо вже бути милосердним, то слід було прив'язати йому до шиї камінь та кинути в річку». Але це завдало б мені багато неприємностей. Швидко заснув. Ех ти, бідолахо! Бездомний кіт краще може обороняти себе, ніж ти. Коли Кеті принесла чаю, хлопець розплющив очі і сів, здивовано озираючись. Пізнавши овода, якого він вже вважав за свого законного захисника, він зліз із софи і, плутаючись у ковдрі, пішов, перемистився коло нього. Він уже досить підкріпився, щоб проявляти цікавість, і, показуючи на понівечену руку овода, в якій той держав кусок торта, спитав. – Що це? – Це торт. Тобі теж хочеться? – Ні, на сьогодні з тебе досить. Почекай до ранку. – Ні, оце. Хлопець доторкнувся до цурпалків від обтованих пальців і до великого шрама на кисті. А це. Це саме те, що в тебе на плечі. Мене вдарила людина. Дуща за мене. Дуже боліло. Та ні. Не дуще, ніж усі інші рази. Ну йди вже спати. Малим дітям не можна сидіти так пізно. Коли приїхала карета, хлопець спав. Ові добережно, щоб не розбудити, взяв дитину на руки і поніс по сходах. Ви сьогодні були для мене добрим ангелом. Сказав він Джеммі, спинившись в дверях. Але, звичайно, надалі це не перешкодить нам сваритися, скільки завгодно. Я взагалі не люблю з кимсь сваритись. А я люблю. Життя без сварок було б нестерпне. Добра сварка, сіль землі. Це навіть краще, ніж вистава в цирку. І тихенько сміючись сам до себе, він зійшов по сходах, несучи на руках сонну дитину.